اوਹੀਂ ومن الاذائم <سؤال> ما يجب الا <سؤال> بقدرتي بقدره ميسره لله وهي ذات نلا طولا بدرجتهم يو قسم بيان شمق قد اهو ثم شرح فرق بین اللوجوب الادان <سؤال> رستم فجعل القدره الممكنه ندبس فرق قدرتي ممكنه اذا ذين قسم بياني هو من الاذائم ما يجب الا بقدره ميسره ندادو قسم شيد قسم نې یو خدای خبره دي کې حسینشته دمر پسې د عبارت کې وهیا زادت اولا اوله بدرجه تن دغه ماده خبره کوي چې دا قدرت دا زادت په اوله باندې بدرجه تن او مرتبه سره هلته هغه کې قدرت ممکنه او صرف تمکین او قدرت اساني پکه شرط نه و اساني پکه شرط نه نه و دغه ور سره خبره چې هغه قدرت ملاوي کې او عمل باندې پمامور به په اسانه سره کارځي دي دې کې درخه درښې یو قدرت ملایلل او سره پلس یوسر صحیح څنګه نو قدرت مویسره شو البته ممکنه و صرف تمکین ملایلل صحیح څنګه قادر کېدل په اسانۍ سره کې په ګرانۍ سره بس عجوب په فراشي کې لکزالة او دلته سر دل و سره قدرت سره یوسر دے اساني نو د دې ته قدرت مویسرل لپاره او قدرت چې هغه ادا اساني تاریخ یې کشه جدا د ممکنه نصیوا ین و سرا وسرا تمکین سرا سرا یوسرمده تمکین سرا سرا یوسرم ندیژ ک وی وهیه زائدتن او داو من ادا ایمالای جبو او دا ادا نه باز اغم محمود بهرا لا جبو چا غا نواجبیگی الا بقدرت میسرتن للادا مگر پقدرت میسر سرا چا اغم میسر ک آسانای ادال را وهیه او دا قسم زائد د ر میسرہ عل الاولہ پقدرت مکنہ باندی بدرجتن پ ی مرتبه سرا وفرني كما بينهما ان في ثانيه تتغير صفه الواجب يصير سمحا ما كده تدريب بیان کو فرق بالمحيه کو پما بين دروازه کی موقنا ومسرکه اس دل تک علامات ذکر کی حواله درالا پدنی قدرت عام طور مالیات کی شرط دے. قدرت میسرہ ان تر پچا کی لري بس عبادت اکثر عبادت چې کوم د کبلي د اموال ندي نه پارق قدرت میسرہ ده او چې کوم د کبلي د عبادت محضو ندي د سر تعلق نه سادي به کی قدرت مو مکه نه ده اگر چې بعض کی هغه د کبلي د اموال ننده بیا پکم قدرت میسرہ شرط ده خو اکثر اکثریو وګړي به خبره کوي اعتراض نه شي ودنه تاجل تکي علاما بياني دواړو کي پراک بيانې علاما دواړو کي داره شي واجب سمح او نرم او آسان شي پديسانيه سره قدرت ويستره ته تغيّر متغيّر شيد عسر نه د تنگسيانه صفد واجب اغه سشي متعيّر شي د تنگسيانه کم تر ابتلا شي یې سره ترتب دا په ارځه باندې راځي اسکه په ارځه باندې راځلې کاه ځانوی وکنه په ځانې کوم مثلا حج غراوالو نو کتا سره ځا د راهله وی وکنه او تا ته په پېدل جن پهېدل ځکنه په سولشتو کو شتا نو هویو په ځانې نه نو ند دی د اوا قدرت ممکنه ده قدرت ممکنه مو اسره کی پرک دیوی چې په ځانې سره مامور بهی چې دا د صفط د عسر نه یسر ترته سیسي منتقل شي دا یو علامه ده لکه مثلا زکات نو کته ته ایږي حساب برابر, برابر کال دی او کنا برابر دی کال تیرې دی او کنا دیره دی ورکه به روزانه به ورکه او ټانکی وکنه نو دی وینا قدرت میا سره سره نساني کې دا خبره ده قدرت میا سره کې چې په دې سره مامور به د عسر نه بدل شي یو ته سم حشي اسانه شي نرمي په کې پیداش ان بالنسبه <سؤال> او افریق ما بینهما פרקטشی پما بین دو قطراته مکی ان بالنسبه کده متسره دې ته تغیر دیسره متغیر کیږي صفت د واجب د عسر نار د تنگه نکم پرته یسر تهسیرو بسګر دې د واجب د عمل د اوجب سمحن سمحا گرج اوجب ااده سمحا سهله نرما اسانا اوس پرشتره دوا مخالفه الواجب واجب دا دین پر کوم دې تعدد او حکم بیان د قدرت میسرہ فار خدا دی اعتبار سره چې قدرت ممکنه کې دوام شرط نو چې هم حددی به کې د عمل سره ورسه خبرانغې نن ترا دا, دا کې دا شرط نو او دی چې کوم دی پویشت دوام الهي بقای واجب دې کې دا شرط چې قدرت میسر وی متابند به عجوبې اداږي او کو قدرت میسر ختم شو نو عجوبې ادم مکمل ختم شوه او قدرت میا سره 50% ختم شو نو وجوب ادا 50% ختم شوه خبر امه دا لا 30% پخدا ختم مکمل ختم شو مکمل ختم شو او په دې اعتبار سره سمره قدرت میا ختم شو نو هغه عمره تنا وجوب ادا ثابت شو په معنی وجوب ادا ادا کول واجبو نه دي عمره مدګه خبر کیها نو فایشتره تو دو دوام هغه بیا شرط مثل مثلا زکاة زکاة رازی رازی زکاة ده لکه مثلا زکات ته مثال رازی زکات مثال رازی ته نو پخپلځي وای اجمالی طور واره خبرم زين کی زکات ته کل مال درس صحیح شو او پر مال کې زکات ورکې مکمل مال له حال مکمل زکات خدمت نشي نیمه مال اچ نیمه پدځه نیم زکات نیم, نیم زکات ته دا مثال شو فایشتره تو دو دوام هغه نو دوام لبقاء الواجبي دا پر دبقاء دا وجوب العداء دا, دا پر دبقاء دا, دا واجب دا وجوب العداء لأن الحق کا حق جده مطا و جواه الحق کا ذكا واجب جده مطا سباتا مطا و جواه هر کل چه واجب شو ثابت شو بسپتن په سپت مثلا يسر نو لا يبقى واجب ان دا بیا واجب نباتي کی إلا بطلق سپت مغر بضاق سپت سرا نو پر پس... سپت دا يسر سرا قطابان لواجبو نو چه يسر وينو د او چیر سرنی واجب نه نه لیکو وجوبي په سر سره راغله ولهاذا اوس په تبریکی پهداکه مذکوره قاعده باندې چې اشترات د بقا باندې تبریکی کباکا د قدرت نو ناماموده هي بني په دې باندې ولهاذا عمددي وځينا چې بقا د قدرت موه سره شرط ده پر د بقا ده واجب قلنا موایب انه يسقط الزکات بهلاك النصاب ساکيتيږي زکات په هلاك د سره د مال نو لاون خدا خبره معنا چې لاوندا خبره ثابته کې راځي زکات کې چې زکار ته په رقم کوز شرته لاون دی خبره دا راتل هغه پکاردې نو د کې وګره زکات کې نو زکات کې قدرت مو یې سره وي تعالی ک په مطلق مال رات لو سره کا درې دې مکه نه مال رات لو یا مال کې یو مقدار دی مخصوص مقدار چې نصاب دی خبرم زين تراره د عامه سنشو به نه حساب سره سره چې حساب تاسو ری ا د اونمیتو له سونا د وپنځنیو د لچاندی پګمانه پوره کال وړي دی د سره سره بیا نیمه شرط نمو نیمه حقیقیه نیمه تقديري او سوناو او چاندی دي پیسي د روپې زمو ملک کې دای مقام دی نو پدې کې نیمه تقدیر تور موجود ده كتب تجارت کې او که کنه قاعده خدای خلقی تور د اسمان دی مخکې به درهمونه د نه جوړیدل د چاندې ناوو دینارو نو به سونه نه جوړیدل خدای خلقی طور اسمان دی اگر چې دم مکمل کېدای تاسو چې لاسو د شل نوټ نو دا د یو ځای مقام دی زګ حکومت سر چې څومره سونه په بانک کې نو دا د اغي رسیدونه دي انت راکنه تا سره حکومت سره د لس او ابتداء ابتداء کې ضرورت نه ته لیم شکه بانک ته تاسو لوباړی مال خپل سونه راکړه سونه وای در خپل درو شې دوه اوله للی شو چې بس اوس دا سونه اډو سوک تصور نه کې درسیږي سوک ابتداء دا مثلا چې پدی باندې زکات ته دا رسید دی خبره زان دره بیا چې کله بالکل دا هغه مکمل پتاوي پتا سوک رډه کې نه چې کله دا هغه کایم مقام شو حقيتا دی اریز اونې سوک نو بس دام اوس په حکم دخل کیس مننه کې شو نو چې نهغه چا صحیح په دې کې نمو شرط نه ده قدرتی تور دی کې نمو شته دا نمو د پاراپیداکلیسيوی دي دا نه ده سونه چنده صحیح شګه نو په دې کې زکات شته هغه کرنګ ګره د تجارت وال شي هغه کې نمو وړتري راځي کوم شی را تجارت پنيت واسطه پای کې زکات شته د دین علاوسې خو پرودي په کې زکات ولی اغه نمو وړاندې کړه د کور د تاسو د کورونو لوخي په ایګه زکات نشته هرمنه زکات ځان له مسله چې بلنه زکات به تنشغهسته چې زاپې د حاجت نه ننصاب برابرۍ قرباني در باندې راځي په د زکات مسله کې وګړه په تابانه زکات نه راځي چې په ډو ترينه راځي اموالو کنه چې نیمه تقديري پکې یا تحقيقي پکې را نه قدرتینه میچ بکې دا اسمان شو سونا چاندي یا د دې کایم مقام لوټونه د هر ملک کرنسی شوه او یا چې کوم دې زکات شونه شو ار مال کې نشته نو پتا اولګیرا چې پس زکات ور کول کوم سپت د یوسر ل اعتباردار نه ار مال کې وو نو نصاب ته چې وګوري بیا حواله نه هوت چې وګوري بیا په مخصوص اموال کې چې وګوري دا دې نه پتا لګی چې په زکات کې قدرت ممکنه شرط نه بلکې مویسر شوه چکه کله قدرت مو یې سره شرط نه نو قدرت مو یې سره تاسو قانونوږي تر څو پر وی نو عدد واجب به وی ان چې سره ختم نو عدد واجب وختم اوس د مند وجود او کال تیر دل چې مال <سؤال> د سره ختم شي هلاک شي صحیح کنا ته تاسو مال لتا تا باندې نشته چې نه صاحب نه کمی تا باندې نشته چې د سره مال وله ختم شه نو بیا باندې نبا باقا د قدرت میسر نه شته او لکه زبر علی زکات نه باور کئ چې کله بکا د قدرت میسر نه او واجبن په دی نه شته خو یات ساته یو حالت دی مستهلک ته دوه ګو پرکته حالت دی ته اوجب په خپل حالت چې مستهلک دا چې تیرا والی او تلی وته وې ی نه تا ورته صحیح څنګه حاکی نو اگیک دا چې کم دې د د لپاره د قدرت بر برکار ساتل شیدا د بر بتور زجر برکو غویا کې ا کودرت ماستر اوس موجود دي د خپل لازم څخه زیاکو دا په حق کې اغم غ شران اوس موجود غنو زجر الله بتور زجر او تزجر نو هغه به ورکی په خپل باندې هلاک کړي چې په خپل نه هلاک کړي نو بیا په زکات نشته او ګوره کین مال هلاک شي د مثلا یو څلور چې تنو کو قال په ترشه دا لاکھ نصاب برابر دي مثلا دا چاند نصاب نوبند زکات شت کنه دواړه کمه الهاله الهاله شنو قدرت مو اسرا اوس په اغي کې نشته هغه تیری شيږي کم دي صحیح شه او دا باقی دي نو دوم راقدره یو سره باقی دي دوم قدره قدرت باقی دي نو په دی اوبره موږ ته ترجی کنه او کدی نصاب نه کم شه دا د کال نرستو کم شه ولې که په بترشه لگا پاتشه ابتداء کې نصاب د دې لپاره شرط چې دی د اغنا لپاره شرط دی د نصاب برابرونې زبر شرط دی د مالداري لپاره مالداري دې لپاره یې شرط بللو مالدارو لري شي خبره ځه تلګنه د اغنا د لپاره شرط نه دی یوسر انتہائی کم پاتې شو مثلا سلوی روپې پاتې شوی د تجارت مال دیو روپې او بیا مرګي پاتېاو کې دول کور آسان دی په سلوی تو کې روپې اور آسان نه نو ګټه یاد ساده جکال په واده کې کده نسب نه بیا کموم شي جکال په کله اړېدل صحیح شو نو بیا په کم کې مشته ځکه ابتداء کې د حساب شرط له پردې ایانه دینه د پاره نو ده ارناره بیا لمر کې په هر حال چې سم په مال پاتې شي دا غي زکات شته ولهذا عمددي وجنا چې بکا د قوت شرط د پرد بکا واجب کول ناموي بینه هیس کو ته زکات زکات سار کیږي کی بهلاک نصاب بهلاک دو نصاب سره دا 10 70 3 سوټو الخارج نویو زکات ته خو تاسو په پیژنه تجارت زکات به امر کو څلوي ختمو ریاله اول موږ څنګه درازي یا عشر نسبه عشر د انده په فصلونه کې یا ټاکس ته ځان نشي د عشر نسبه عشر ځان نشي زکات د کده مالو سره تعلق ساتي او عشر عشر نسبه عشر د په فصلونو سره تعلق ساتي مسلمان ورکیبه تور عبادت ایو په دې فصلونو کې د خوبتوره ټاکس اته خراج ویجزیه نو عربو غیر باندې په مسلمانانو باندې نشته ندې د عشر نسب عشر خبره کوي او العشر بهلاک الخارج او عشر د بهاتمی په هلاك د خارج سره نو دام عشر د غریب فرابل مثال له قدرت میسر ده لپاره علاګه قدرت یموکه نه هو غاړي کې داو چې پنځه سي زراعت سره وي هغه زموږ درلا اگې کې دي او کنه کې دي قطاور کولې تاسو موږ کوم ملاوي دي تا قرب د تا ور کې دا چې دیو کوي لوي شي کټه کې او بیا نه ایسه تا تطاطی لسمه یې څرګی په دغه یې سنیشو کنه هغوی دا بقا دنه هو دنه یسو تا تاسو را پات کېدل او لسمه ورکول د علامت د یسو او په نفسه زراعت نه نه بلکې تاسو را موجود پات دی لسمه د تور کوله باندې کوم قدرت مو سره شته چې بقا د یسو وی نوتاباندی به وې مثلا موجود د لسیسی نو پتا باندې لسو یسو لس مې زکات او شتا او که بنزتن هلا کې شو پتی سماوي سره فل باندې پتره یاد شپې په غل وړه تا تر شر کړو شل بوجا ویلس تا سبا جګړي خبره ځان ته راګا اوس لس پاتین تبلسو کې لسم دا په صفت د یو سر سره ده دا لس مچد داو شر دا بنسبت لسم د ویجتا سره نه پاتشي نو څه تشل کې ته لاسو کې دوه ورکي نتا سره نه پاتشي نه دي اته پاتشي کوي یو سر شکت دومره کډری یو سر چې ته یو ورکه نه چې تاسو نه پاتې کېږي نو تاسو بهګه شلوي اوس که لاسو نه تاسو نه پاتې شئ نه دي نو یو سر نه اثر پاتشي هغه سره لسمه تویدا تاله دا وشو صحیح شکان او اوس راو دی راکای د لاس چینو پرې کې بایو سکے دا بور د نه 19 او کټولې وړي دا باندې په جیلانو مشګاونډی بوجه کر ازراوالي پس کې به ورګې په وژن کې به ورګې ځکه هو شر یو سر ساده یو سر ساده چې کم سے کم تاس راوی او تاس را پلسو کې نه پاتشي نو دلته په سره سپاتشي د سره وزانه کوسي د زیراځي خبره نو بهر حن عشرم دا په قدرت میسره سره ده پدې کېم بقا د قدرت شرط د پر د بقا د عجوبې اداه <تصفح> ولا عشرو ادا کرنګ عشردې ساکيتي ګو شرط په حالات د خارج سره خارج د کا فصل توي چې کم راوتې زمګينا ولخراج ادا کرنګ ساکيتي ګي خراج اذا طلمت زر او هر کل جي هلاكې فصل آفت لئن شرع اوجبل اداه بشفته اليسر حداخورست خبره کوي دریم مثال ته وقఛ د دې وزه حتى وک دریم مثال اگر پېښ کئ چې هغه په قدرت میسره سره دی هغه زمزمه اندره لګه قدرت میسرته هر شیخه په لید هج د پرزاد او راهله شو د زکات ته پر کم سے کم 39 روپیا سره وختمرې په حواله نهول نور خبره بغیر نهصاب په کېره دا ویو شرزان د خارج د دغه د پره عشر د پرزاد له یسرو د د دې د پرزان د یو سر د پدې کې سر څه شي او د دې سره څه درته قدرت په 50 په جن دی شي د کوه کیا سره نه ده پران نه انټرالګه اوس د دې پر شریعت یو سر ګرځولې خو یو سر حکومت او سر د دې قدرت ممکنه او پکی دا چې بس هغه د زمره دی دې ته به واقعیتي کوي او کوي صحیح شي او کزمه صلاحيت لري او کنه لري کبنجر دا او کسمه ده خو ته حکومت لټکس ورکه نه ایې کې قدرتې تقديري شرط ته کم سه کم زمکه کې صلاحيت وي اغه ته آلات میسر وي بارنګ او چې زمکه لپاره کل باندې بارنګ اوشي نو کبيان هغه نه کړ قدرتې تقديري دا پر شرطه قدرت میسرات تقديريه اغه کې شرط ته قدرت میسرات په او شرط کې قدرتې میسرات تحقيقيه شرط ته چې په سل روز یو نه اسی او په دغه او خراج کې ټیکس کې قدرت میسرہ تقدیريہ شرط زمکه کې صلاحیت وې پسند صلاحیتو لري کوو چې وینې بارانونه وشي او آلات هغه ته میسر وي خبرم ځه حالات هغه برابر او کبیا او انکن هغه ته قدرت میسرہ تقدیريہ حاصل لهدا ځاګه نه په ټیکس او اغسته شي خبرم ځه در له حالات او لهذا کث افات السماوی و نبی با اربع اران ابم سکی تیوله هغه ته قدرت حاصل نشکنه تا افت اسلامی وغيرها واګه هغه بالکل ختم کو حالکی کو نو هغه ته قدرت مویسره تقدیریا هغه باقی پاتنه شامل او نشو او کچره ارزه برابر دی اپت نشته هغه عمل اونکو نبیه قدرت مویسره تحققیا ته حاصل دا غنه و ټک ساستی چې د بل چنرا لې کړه ارزه ره ورکی حاصل پتہ دیہ ساته هه ساته نورنوار کیکمو شهره د لویو هه زم میهوره و نه یكتب به دا مساله را چګور په دی بزن پوهه ولا یكتب به په دی معنی پتو ور کوله لشی لتاجاسر الظلم ذکر نن تکس ولا ظالمان لاسم انت هیز ظلمان دی هیز ظلم کیه تکس په حوالہ باندې چکم تریکه کار روان نظام متمن تریکه کار نه دی ټیک ته تکس خبرم زه نه درځي د مثاله مرسله نه اودمل د پارتکس حالت جایز دی حکومت خپل خرچي تنهاګان دي برابر کی اضافي خرچي د اوسپوزل روډ باندې داري خسي روډ د کندکې ولای خرابې دا سکه سم خرچي کمی کی په مزارونو زیارتونو باندې خرچي کمی کی راګي باندې سکیورټي کم کی هر کس له چي ضروری سکیورټي برابر کیا کم کی بلا زاینو باندې اضافي پوزل خرچي دا ختم کی کرکٹ امریکاټو دیشون او باندې ختم کی چې غیر ضروری خرچ دا د ختم کی, کے کی. او بیا د ملک حفاظت او د فوج لپاره خرچ نه برابرې کې نو مناسب ټیکس بهر کړس باندې دعویہ صحیح دی خو یو 10 ټیکس داوس چیرې حضرت مونګوی نه چې هغه انسان خپل معیشت باندې تنګ شي د معیشت باندې تنګ او کارانه والے خپل معیشت باندې تنګ 500 روپیا کې پچنځه دا نه لږ پيزي کې هغه تاسو د مزدور سپری دوا اخيره کې هم مجبور شي ټیکس جمع کړي جمع کړي نو کارخانه بند کړي مشينل درش په تختای خبرم زه ان درا نو شریعت کې د ده سه مسالې او مرسل او گنجائش ته خودي کار سره نشته خبرم زه ان تراځی کنه خبره کم پلا کم بل لړا نو هر ټیکس هغه باندې خوده کار سره د ټیکس ته فارسو اغه ته ارزه برابرۍ اور ټیکس اسنان په مسلمان باندې اشتغال نه د تابعیت کس نومه خبرونه دروړه دا دې پزې پله پټکونه قائم کړي نه خیر به حکومت رو ته سہولت ورکړي دا یې کرایې له خزان له مسلري خدانو زیاتې چې خپل دکان دې سم د حکومت نه ته څو سہولت خپل بجلی ورکې داغه بیا ودی دا انکم ټیکس په ګټه کې چې دومره دومره وغټه حکومت لورګه نو عربیا د مصالح مرسله او د پردہ حفاظت د پر حکومت د د قومه حفاظت کی اغستیشي وتا استمایداری اند سه عام گنجائش نشته خبرم زه نه درا لګنه چې نه د شریعت تپس کو د پی د هغه پرم پر پا اسلام کې مصالح مرسله او د پردہ مصالح مرسله وی علما د هغه پرم س قوانین شتله دی و الخراج اتکرن خاریجی کی د غصب کی ساقتی کی به خراج اذا استلم الذر وحلق جهلات کی پس لرا افاتون څه شي افات قدرت تقدير ته حاصل نشي ګنه لانو شرع زکه شرع چې دی اوجبال ادا واجب کړی د ادا دوز لري تول د فرح دلیل پېښ کی هر یو کې د یوسر د پر علما او کرينه پېښ کی لانو شرع زکه د لري تول سرهږي درو او شرع زکات سره هم 10 سره هم او خلاف سره هم لانو شرع زکه شرع چې دی اوجبال ادا هر کله چې واجب کړی د ادا په شپد د یوسر سره په واحد زکات 10 او ام خراج کی شریف واجب کړل په څه په دې سره سره الا ترى انه خص الزکات خاص کړل زکات بالمال النامي د مال نامي نو نامي پر دې کې سمه تقديري سمنه کودرتي شو سونا چاندی شو اول زکات علامه مال شو او بل دا چې هول په پورا تیر شي نو دا زکات لپاره علامه چې دې په څه په دې سره سره نه ول او دا خاصکر د العشر عشر لغه بالخارج حقیقتن د خارج حقیقی سره چې خارج او شي نه ايسي اصر فاتشي لسنه د علامه د خبره چې عشر په سپت د يو سره و وخصل نتو لک خص الزکاه و خص العشر و خص الخراج خاصکر د سشې خراج په من الزراعه په تمكن او قدرت سره من زرعاته د زراعت نه په تمكن تقديريه دي په تمكن تقديريه سره زمکه صلاحيت لري صحیح شو او علادت برابري باران نو فيديو چيسمه كره په تمكن تقديريه ميسرا سره من زراعت چي د كادر په سبانه دا په تمكن تقديريه ميسرا سره په زراعت باندې ولهاذا قلنا ان الحانسه ان ان الحانسه باليمين اذا ذهب ماله كفر بالصوم لان التخير في نوع التكفير بالمال والتنقل والنقل عنه الى سمل العز في الحال ما توهم الكثرة ما يستقبلوا تیسیرا لیل آدھا فکان من قبیل الزکاة اِلَّا اَنَّا الْمَالَهَا هُنَا عَيْرُ عَيِّنِن فَأَيُّ مَالٍ أَسْوَابَهُ مِنْ بَعْدُو دَامَدْ بِهِ الْقُدْرَتُو دادی زنان ورسرای اوبل امارای اوبل مسلا بیانی ادھک کے باننے ہم تپرید لحاظا کی اشترات دا بقا دا قدرت مویسر شرط دا پار دا بقا ته نو دا اوجب د تر阿里 پوری وی تر پوری چې قدرت مو وی اوس حانس په یمین توغره یو سړی قسم و hộiه اده خپل قسم کې بیا حانس خپل قسم یې مات کو خبر هم ځنه ترالګن خپل قسم مات کو د دې قسمه مات کوم ته باندې او سره جی کفاره رازی خبر هم ځنه او کفارات د طره قدرت مویسره شت قدرت مویسره شت م دم والد نه اموال کې قدرت مویسره وګورا ک دا مال ورکه ک دا مال من اسه ما تدعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه من اسه ما تدعمون نضبان ددي قرء ayat و اير فكفارته اطعام رايت المساكين من اسه ما تدعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فاطعام ندلته علی هری ه دیکې یو نقطه اشاره ده چې دا کفاره په د باندې د انا او ترست لګوندلته نبی جان په وګه فعلې په د باندې د د پزیمه باندې د د متعلق ته اطعام عاشرۃ مساکین اوساتی ماتتیمون اطعام عاشرۃ مساکین اطعام د لس مسکینانو من اوساتی ماتتیمون د متوسطه خوراک نه چې تاسو په خپل ته اړ باندي راځه او کیسو ته هم یاد دی لس او تحرير رقبه اياس شريف نورا دي كي مسنن بو رمبه غور دتا سو دار قدرت مويسره ثابتي پسكي پکا فرغتا سو ثابتي قدرت مويسره او دغير فراد دو دلائل بياني دلته كي اول ان التخيير سر ادم ونك لعنه الا الصوم سر نومبه دليل دادي چ پکا پره كي قدرت مويسره زکدي دي كي الله تعالى تخيير ورکدي فاتعامو فَا عشته مساکین من اوسه ماته دین او او دا تخیر راز کنه امين خذ هاذا او هاذا تسو مفتو سلمانه کې ویل دا تخیر نه من اوسه ماته دین او کې سو ته او تحرير رکعه دا دې احتياط نه پته لګی چې پدې کې یوسره دي اساني ده کچره یو قدرت شي تاثیر ځان لده اسانی زندگا دیکی تیسیر پر اعتبار دا تعدد دے کداور که او کداور که او کداور که او کداور سر شکنشو اسانی شک اس کے ویلوی چخامخا غلام بگوری او بیا صرف دا یو سر نجپ دیگی کچری پدی دریو واربان دے قادر نئی نو فسیامو بیا سو دي دی پا من لم یجید فسیامو سلاست ایام خبرم زه انترا لگا نګورتا نور اساني شو کچره پدې کې په یو باندې قدرت نه وي انا بیا پتا باندې سره دا د دلیل ده د یوسف په کافاره ور کول د قسم کې چې انسان حنس شي نو په عجوبه ادا کې یوسف د یوسف لم با علامات تدریو وړ کی تاخير ده د یوسف دیمه علامات کده تدریو وړ باندې قدرت نه اساني د اساني سبب بس پیش پاستره او د د عبد الله قرات قرغه له ده او هغه مشهور قرات ته همدې وجنه اګه دوسر صدره نو د وی ګورادو وخت چې په دې کې د خبره چې کله هر کله د حنیس په یمین دغه محل لاړو نو کفره به سوم نه د کفاره ور کې فسره کوي سلام وله بکه د شرط و د پاره د ااده کفاره بالمال څه شي کنه په قدرت مو سره په مال سره لاړه لهدا مالیکه پرامه لاړه نو دې دې سويسي لوې دې سويسي ماخه به کې خبره کوي دا وخت ولې هدا کله هم د دې جن چې استرات د د قدرت پر د بقا د واجب ان کله هم وایو ان الحانسه حنست حانست باليمين بيمن کي اذا زهبه مال هر کله چې مال د لړک قدرت مويسره لاړه درې وړه اس شي ان ميلاوي کفر به سوم نه کفاره ورکې پر سره فروجه سرا فروجه سرا ولي که قدرت مويسره سره د مال کو قدرت مويسره شرط دليل لانو تهخير زکه تخييره دليل د يسر دي لانو تهخير تهخير الكل په امواله 300 کې پو خوراک د اساته ماته تیمون کی او کسوکه او تاهر رکبه کی په انواع تکفیر تخیر او کول په انواع د تکفیر کی بالمال مال چې کم تکفیر بالمال مال او دا قرانګه ون نقل او کچره په دې طاقت نه نن نقل کېدل ال د تکفیر بل مال الا سم للعز په الحال چې د عجز د په الحال د مالنا صحیح په الحال د مالنا سره او سرند دینا چې وهم د قدرت کې دیشی پیمایستقبلو په این دکی غورا ایندکی که د شی چې خدای پاک کړی دا ویلې وی چې جره د 10 حکم بیان کړي چې پیل هل حال مال نشته الله او جی منيسا میا شي بعد دراشي شله بعد دراشي کال بعد دراشي ټېمه ور کړي دوه کال بعد انتهای بوډا شون بس بیا چې کم د سترو جی منيسا زکه بیا د مال څخه د غټلو څخه نه نشته حالانکه د 10 اني شرایط کړه خبره داسنده بس چې په هل حال څنګه قسم مات کړي هغه ټیم کې مال روژنې صاحب سره د دې ته هم استقبال کېشته چې مال راشي نو د دې نه پتلغي چې ټېمه نه ډول او ډایرکت نه کړلې روژي ترڅا نو پتلګي چې دا کفر ادا کول د دا صفت د یو سر سره دي خبره نه نو دا د دې علامه دا یو سر د پرچ قدرتونه سره دي ونه کلعن هو ادا ترنګ نه کلعن هو د تکبير بالمال الصومي صند ترتل العجز في الحال دا د عجز حالنا معته همي سر هم قدرت سره دهم د قدرت کې شي کله پار ځمانه کې استقبلو چې آئنده راوونه نه نو تسهیر دا ټول دې ان دې پر خبر خبره دې ان التخیير والنقل تسهیر دک تخییر او نقل تسهیر للعده دا آسانتيار پسې په ادا کې نو پته ولګی چې ادا لپاره قدرت یې وسره شرطه دا غیر پر ددلل یو تخییر او یو نقل فکان من کبیل الزکات نو اوجر زید وسشه دا کفاره د کبیره د چانه د زکات سنگا چې پا زکاة کی د زکاة دا ادا دا واجب دا پارا باقا دا قدرتی مویستر شرط وان نو دکرانگی دل کم د بقا د کفاری مالی دا پارا باقا دا کمال یعنی دا قدرتی مویستر شرط تا نو فکانا پس چو دا تکفیر بالمال من کبیل زکاة دا قبیلی دو الا ان المال ها هنا غیر عینن پا ایو المال اسوابه من بعد دامت به القدرہ دل تک دا بل مسئله بی بیان شي او که وشکار جوابي ګرځي وسنګ استه بیان در بهتره اشګال دا نه چې دا نظیر د زکات شو صحیح څنګه په مسله زکات شو نحقام دول یو کې دل په کار وکړه زکات کتابه نه مسله مثلا 13 تیر نه اوسه ټول کال په تیر شه 5 لګروبې دی په هغه کې زکات ته 1 دم دانه حالا کې شه خدا خدای سره کول طالبینه میچتلې بیا دې کور کې بیا دې نور یو غټلې نو پکار دی اوس او قدرت دوباره راځي آږه نو هغه دې رو کو زکات ور پکار دی آږه هلان کې دې کې تاسو وايي دا پیسې چرالې چې پدی پر بل کال تیر شي نو بیا زکات ورک آږه هلان کې کفاره کې خبره جدا ده کفاره کې مسله مثلا د سره اوس مثلا ته مال او دا و او چې څنګه حانس شتا مونارمش نو د ډایریکټ نه کولو چې تک کفاره به صوم تا एकदम یو ورځ نسیلې واجب کې وسره مال راغې یا ورځ شروع کړ وسره مال راغې نو کفاره د بیا کنټینګ به په ګوښې شرط بدل مال بدل شي روزي موجود نشتا چې بیا پښمنی پاسې چه مزه روتا پښمنی کې په خزه ساری د جمعه ت هغه په ډډه کې بس برابر شي چې کپاره نخلاص شي خبر احمد زاد ډرا لگا نذرکات کې وای چې پینځله کلړې او سبا بیا پینځله کاو کډلې دي کې نشټه هغه زکات په کې او کپاره بالمال مال کې وای چې دکاو خپل مال او کپاره بل مال ورنه په حلاک شي نور مال راغې نو پدې کې بیا دک کپاره شته بیا کپاره میسوم نه نو با الفاظ دی گره چه کفارا مال للو نو نو نبی مال تا اغزاره کفارا منتقل کیجی او پا زکاة که چه زور مال للو نبی راگه نو نو علتا که زکاة اغیدا نمو که تا بیلی ها حالان که تاوی فکانا من کبیلی زکاة وی چپ مالا تاوی چه ایلا ان المال ها هنه غیروا یین اندائی جواب دی هاوی دوارو که پرک او که کن وره ایو زکاة که وره زکاة چې وفي اموالهم حق للسالمه قد ماليه کې زکات دی قاعده وي څنګه وي الفاظ ته اطعام ها نه تاسو تمایز د بسروبه شه فعليه اطعام عشر د مساکین منوشت مې نو دلته کې مال د زمینه سره متعلق دی روجه د زمینه سره متعلق نو ځکه کفاره قسم د زمینه سره متعلق او ما زکات د سره متعلق د مال نځې ما حکومت لړل کچې ما لړ شي نځې ما هم د زېما باندې زېما باندې شتا, شتا آر که ارکس ما مال لږه د زېما باندې د دا غینه دا کول شي خبره ده او انت سره زکات متعلق چې او پنځله کړه نه او دا مال سره تړي لښه ما ما او دل تکه پاره د دې مستر ندل زميته تعال خبر خبره امل تمنتقل کې دي مده وي دا اعتراضه او عموم د توچ یو خبر خدا دا خدا موږ د توي متنګريشت د مهشي وي دي هر امر نه درال د چې کوم فرق د فرق ته وکړي چې کوم ماتین کړه ماتین فرق دا کوي چې ګوره په زکات کې مل متعين دي او په کفاره کې کدار کې کدار کې کار کوي تهګو نه نه د شهره په زکات کې مال معین دي ان د ک په ځله کې روپې چې په دغه باندې کار کوي په دغه باندې د مالدار وي خبروم ځایندنو په دای کې پتا باندې زکات یې مال معین په نور معلومه کلا نشته او دلت کې دا کفاره نه دا یو مال کې نه صحیح شو کوم مثلا د له مسکینانو روټا نو کا غنم دیو کو جواب دیو کا عرب بلاده یو معین شی نه دی او کدا حالات خلک کی او په نور را او په نور را له لازم اسکلانو کپلیک ارنګ حالات شو کید وکړو غنم کېد شو د نور نام کېد شو زکات کې مخصوص متعین حوالی نامی مال او دلته کې متعین مال نه دی خبرانځه تراره لهذا چې الت زکات پر متعین مال چې متعین مال رند زکات امره او چې کبارې پر مال متعین نه دی صحیح نو کدا مال کې و موجود و نو دغه کې وا کداغه نو نو سوم او کو سوم دي شور او دغه کې را سره نور راغی نو هغه ته را او جی صحیح شه سوم نبه زکه بدلي کې سوم کفره بدلی دا نه فره فالا لم یجد او جی کنه نو کچریدا کنو کفره بدلی دا چیرګه تارو جی او اصل شیرا غو بدل بیا بدل حکم سجه ختم شل لازم ویلون او سلام بس چې قسم مات کې درې ورځېونی سات درې ورځې نه کفاره مالیه او سوم کفاره بدلیه ده ابرانځه درال نو دا کای ترا جواب کوي ها الا ان المالها هنا مگر مال کفاره په صورت غیر عین غیر معین ده وجوب د پر معین مال نشته بس صرف سے متاین کړي د دې جنس نه دا ک دې جنس نه ادا ک ادا دی نه ادا ک کدا کhela کی شي د کدا لو فای مالین اسابهو کمی او قسم مال او د کم جنسنا هغه د تئ ورسید د حانثه من بعدو رست د عجز کیدونه چې سوم کې د شروع کرا مدامت به القدره چې د تئ ورسیدو مال ورسیدو پای مالین اسابهو مدامت به القدرتو بیا قدرت کې دوام رايي قدرت د شو برقرار شي نو چې قدرتی مو یستر راغې نو لہذا بقا د واجب رااله اوس بده د مال کې او کفاره بدلیو با فزې وَلِهَذَا صَوَى الْاَسْتِحْلَاقُ وَالْحَلَاقُ هَا هُنَا لِئِنْ عَدَامِ تَعَدِي عَلَى مَحَلٍ مَشْعُولٍ بِحَقِّ الْغَيْرِ دا ابل دوارو سی افرق بیانی ما قبل جواب بانے تفریقی پڑی ما قبل جواب بانے سکے تفریقی جواب کے ہوتا اسو دوارو قدرتنوں کے او دا مخ کی ما سلامتاس اوپی جن ل زکات په صورت کې تاسو ووې چې کچاره د دا, دا مال استهلال کو کنه په دې شتا زکات زکات شتا او که حلال کراړې یا به شتا بیا پېشته ولي ال تکيف مال سره د الله حق لګي دونه پتا په هغه کې تعديو آج تا پای کی تادی هغه پینځو لا کوم مثال مې طالب لې اندار کوم هغه سره د الله حق لگے دل کال پتر شهو صحیح شه نسب برابر او الله تعالی ته پور کال د کمال برقرار ساتلو نو د الله حق سره لگے دل او تا استهلاك د کست د هلاکو نو پتا باندې زکات زکات داس شی د هلاکه حق د غیر سره متعلق یقینا او حق د غیر پکې وو الحمدلله نو البته زکات شته که د هلاک او د او د هلاک ضرورت کنا د استهلاك ضرورت دغه خبره وا او د تا د برابر دي د ته الله حق او متعين سم نه نا درځ ناس یوهلي دي دا جنزه متعین نه دي تیر مال لور کې انده کې راشي بلکې راشي د دې ته کې حق او متعين سره لګیدل نه استه پستر باندې مکوپ ته چکم یعوجوب د پر متعین کې او صرف پر متعین کولو د خلې سره نه متعین چ بالکل هغه مقیده کې په عمل سره ورکه نه دا متعينه شو رټه دي خو لږ د وجود لپاره متعينه شو کپڑے د ورکه د وجود لپاره متعينه نه ده ته کې تعيين بالکل نشته چې تر څو په ریفل نه نه لا الا استلا حق چې کما کبار ده متعين حصر لګیدلې نه ده نو که پختله باندې هلاکه شو نو ام پته باندې لپاره بالمال لازم نه چې روجب توس نه مثله شي کپاره او کته استهلاك او کوم ام د حد غیر وسره متعلقو نو دل اللہ تعالی په اکثر د عامل مشغوله په لخم مسکینان د یا و د دې کپڑے د دې سره دل اللہ تعالی حق نو نقعدت کې حلاک راي او کې استهلاك راي حد د غیر سره متعین تر تلې نه ده لهدا دلته کتاب باندې به تورز جرمون لازمو لني شو هم حمله به سبب کفاره مالیه ورکې کې حلاک راي او کې استهلاك راي مونږه لازمونه د زکات په صورت کې په استهلاك باندې مونږه زکات څه کو لازمو مدکتا ولهذا ام دبی وجنا چما دل تک متعین ند نو سوال هل متعین ند پکه پر جمال متعین ند نو سوال هلا کو استهلاك والهلاک استهلاك پس د کست هلا او هلاڅ شو برابر سوال استهلاك والهلاکا استهلاك برابر شته چزرا هلاکس برابر شکه پره مالیته باندې لازم نه وروجي ترتبل شي او تک استهلاك کی زکات سٹاپ هلاکی نشتا ها هونه دل تاکی ولی لین عدام التعدی زکا تعدی منعدم ده طرفنا على محل لین پدا سه محل بانده پدا که مالونو کفاریو علی مالونو بانده لین نشته او قصدم دن حلاکون نشتا پدا سه محل بانده چیا مشغول لی پا حق ده جا سرا ده غیر سرا یعنی ده اللہ تعالی سرا